A TALÁLT KIRÁLY E korszak uralkodóinak szükségük volt egy törpére. A szegénysorsú családokban csak nem szerencsének tekintették, ha egy ilyen kis idét jött a világra. Tudták, hogy majd eladhatják valamelyik nagyúrnak, ha nem éppen magának a királynak. Mert senki nem kételkedett benne, hogy a törpe valamiféle átmeneti lény az ember és a házi állat között. Állat, mert nyakörvet tehettek rá, groteszk ruhákba öltöztethették, és fenéken rúghatták, akár egy idomított kutyát. Ember, mert beszélt és fizetség meg táplálék fejében Önként ajánlkozott erre a lealacsonyító szerepre. Parancs szóra múkázott, ugrándozott, sírt, vagy a bambát adta, akár egy gyermek, még akkor is, amikor haja már őzbe csavarodott. Kicsinsége hangsúlyozta gazdája nagyságát. Örökségként adták tovább, mint valami vagyontárgyat. Ő volt az alatvaló. A természettől fogva másnak alárendelt egyén szimbóluma, aki a jelek szerint szándékosan arra teremtődött, hogy az emberiség különböző fajtákra való osztását bizonyítsa, amely tény révén egyesek abszolút uralmat gyakorolhattak mások felett. Az alacsonyság előnyökkel járt. A legkisebb, a leggyengébb, a legtorzabb, helyet foglalhatott a legjobban tápláltak és a legszebben öltözöttek között. És ugyancsak megengedték, sőt megparancsolták ennek a szerencsétlennek, hogy felsőbrendű fajhoz tartozó urának olyasmit mondjon, amilyet mástól nem tűrt volna el. A gúnyos szavakat, a gáncsoskodást és a sértéseket, amelyekkel időnként gondolatban még a legragaszkodóbb emberek is illeti gazdájukat, a törpe, mint egy megbízásból szórta mindenkire. Kétféle törpe létezik. Az egyik hosszú orru, bánatos képű és két púpja van. A másik pufók arcú, tömpe orru, satnya, angolkóros, tagjai otromba felső testet cipelnek. Filip de Valois törpéje, Bolondianko a törpék második fajtájához tartozott. Feje épp csak felérte az asztallapját. Sipkája csúcsára és sejem ruhájának vállára csörgőket erősítette. Egy nap maga körül keringve, vigyorogva lépett be Philip szobájába, és e szavakkal köszöntötte gazdáját. Tudod-e, szőr, hogyan neveztéged a nép? Talált királynak! Ugyanis 1328. április elején, nagypénteken, Zsámdévrő úrnő, negyedik Károly özvegye világra hozta gyermekét. A történelem folyamán ritkán vizsgálták figyelmesebben az anyahasából éppen kibújó gyermek nemét. És amikor látták, hogy leány született, Mindenki megkönnyebbült, és készséggel elismerte, hogy ez az isteni akarat megnyilvánulása. A bároknak nem kellett megmásítaniuk szentelői választásukat. A tüstént összehívott gyűlés, ahol csupán Anglia képviselője adott hangot elégedetlenségének, de ő is csak elvileg, megerősítette Philip de Valois jogát, és hatodik Fülöp néven Királlyá kiáltotta ki. A nép fellélegze. Úgy tűnt, hogy Zsák de Molé nagymester átka kimerült. A kapet nemzetség idősebb ága három elfonyat rügyjel kihalt. A családok mindig szerencsétlenségnek, vagy az alsóbrendőrség jelének tekintették a fiúgyermek hiányát. Még inkább így volt ez egy királyi házban. Hogy szépfülöp fiai képtelennek bizonyultak férfi sarjak nemzésére, ez egyfajta büntetés megnyilvánulásának tűnt. A fa ismét a tövéről fog kihajtani. A népet, mintha hirtelen támadt lázrohamok kerítették volna hatalmukba. Okát a csillagok járásában kellett keresni, annyira érthetetlennek tűntek a kis pásztorok egykori keresztes hadjáratához vagy a leprások kiírtásához hasonló hisztériás kegyetlenség, vagy az örjöngő jóked fullámai, amelyek való áfülöbb tróra lépését kísérték. A deréktermetű új király a dinasztia alapításhoz szükséges felséges izomerővel rendelkezett. Első gyermeke egy már kilenc éves robosztusnak ígérkező fiú volt, és leánya is született. S mert az udvarnál az ilyen dolgokból egyáltalán nem csináltak titkot, Mindenki tudta, hogy csak nem minden éjszaka megtiszteli sánta hitvesét, És olyan buzgalommal teljesíti feladatát, amelynek lendületét nem csökkentették a múló évek. Erős, zengzetes hanggal megáldva, korán sem volt oly zagyva beszédű, mint unoka fivérei. Civakodó Lajos vagy Károly sem olyan hallgatag, mint szép fülöp, vagy ötödik fülöp. Ugyan ki tudott szembeszállni, vagy kit tudtak szembeállítani vele. Abban az örömmámorban, amelyben Franciaország hempergett, ugyan kifigyelt fel néhány jogi doktorra, akiket azért fizetett Anglia, hogy meggyőződés nélkül tiltakozó jegyzékeket fogalmazzanak. Fülöp egyhangú választás révén foglalta el a trónt. És mégsem volt egyéb, mint egy véletlen lett király. Egy unoka öcs. Egy király számos unoka testvére közül az egyik. A féle szerencse fi a rokonságban. De nem a születése révén Istentől kijelölt király. Nem kapott király csupán egy talált király, akit épp aznap lehetek amikor éppen hiányzott. Bár ezt a jelzőt utca népe találta ki, az mégsem csökkentette a bizakodást meg az örömet. Csupán aféle gúnyolódó kifejezésnek szánták, amelyel a tömeg szívesen színezi szenvedélyeik, és amely azt az illúziót kelti az emberekben, mintha bizalmas viszonyban állnának a hatalommal. Amikor ezt a kifejezést Bolondiankó elismételte Fülöp előtt, gazdájától egy hátba vágást kapott. Úgy tett, mintha nagyon erős lett volna, és oldalát dörzsölgetve, éles fejhangon kiáltozott. Mégis ő mondta ki először a király előtt ezt a szót, amely Fülöp sorsát jellemezte. Mert valóá Fülöp, mint a féle felkapaszkodott ember, mindenáron be akarta bizonyítani, hogy természetes adottságai révén méltóan néki juttatott tisztségre. És minden tekintetben megfelel egy királyról alkotott képnek. Mint hogy végső fokon a király gyakorolja a legfelsőbb igazságoztó hatalmat, három héttel megválasztása után felakasztotta az utolsó uralom kincs tartóját. Pierre Remit akiről azt állították, hogy gyakran trafikált a kincstárral. Pénzügyek intézője, a bitón. Ez mindig tetszik a népnek. A franciák gratuláltak egymásnak. Igazságos királyuk volt. Az uralkodó kötelességénél és hivatalánál fogva a hit védelmezője. Fülöp egy rendeletében megszigorította az Isten elleni büntetéseket, és megerősítette az inkvizíció hatalmát. Így a fő meg az alsó papság, a kisnemesség, valamint a vak buzgó hívők is megnyugodtak. Jámbor királyuk volt. Egy uralkodónak meg kell hálálnia a nékített szolgálatokat pedig jó néhány szolgálatra volt szüksége Fülöpnek, hogy megválasztását biztosíthassa. De egy királynak arra is ügyelnie kell, nehogy ellenségeket szerezzen, azok között, akik elődeinek idején a közérdek jó szolgáinak mutatkoztak. Ezért aztán csak nem minden régi méltóság és királyi tisztviselő megtartotta hivatalát, de hogy helyet csináljanak az új uralom támogatóinak, és elhelyezzék a nagy választók ajánlotta embereket, újabb tisztségeket kreáltak, vagy megkettőzték a régieket. és mert a Valois ház már amúgy is királyi házat vitt, most felülmúlta a régi dirasztia udvartartását, és megindult a nagy roham a tisztségekért, meg a jövedelmekért. A franciáknak bőkezű uralkodójuk volt. Egy királynak ezen kívül biztosítania kell alattvalói jólétét. Hatodik fülöp sietett csökkenteni, sőt bizonyos esetekben eltörölni az adókat, amelyeket negyedik fülöp és ötödik fülöp vetett ki a kereskedelemre, a nyilvános piacok forgalmára és a külföldiek ügyleteire. Ezek az adók a lerovásokra kötelezettek véleménye szerint csak gátolták, a vásárokat és a kereskedelmet. Ó, a derék király, aki megszüntette a pénzbeszedők zaklatásait. Fülöp apjának szokásos hitelezői, a lombardok, akiknek ő maga is még júcskán tartozott, áldották a nevét. Senkinek nem jutott eszébe, hogy a régi uralmak adózási rendszere csak hosszú múltán érezteti hatását, hogy ha Franciaország most gazdag, ha az emberek jobban élnek ott, mint bárhol másutt a világon, ha a finom kelmékbe, gyakran prémekbe öltözhetnek, ha a fürdők és gőzkamrák még a falvakban is megtalálhatók. Mindez az előbbi fülöpöknek köszönhető, akik fent tudták tartani a királyságban a rendet, a pénz egységét és a munkabiztonságát. Egy királynak, egy királynak bölcsnek is kell lenni, a legbölcsebbnek népe között. beszéd módja kioktató lett, és természettől fogva a szép hangján súlyos elveket hangoztatott, amelyeken kisé megérződött nevelőjének Guillaume de a hatása. Mi, akik mindig meg akarjuk őrizni bölcsességünket, mondotta valahányszor, nem tudta, hogy kinek a pártját fogja. Ha pedig hibázott, ami gyakran megesett vele, ha ma meg kellett tiltania, amit tegnap előtt elrendelt, épp oly maga biztosan jelentette ki. Bölcs dolog módosítani szándékainkat. Jobb félni, mint megijedni nyilatkoztatta ki továbbá nagy hangon az a király, akit 22 esztendeig tartó uralkodása során egyik szerencsétlen meglepetés a másik után ér. Uralkodó még soha nem hirdetett lapos közhelyeket maga mint ő. Azt hitték róla, hogy gondolkodik, holott valójában csak olyan mondatokon törte az eszét, amelyekkel elhitethette másokkal, hogy gondolkodik de a feje üres volt, akár a dió aszályos esztendőben. Ne feledjük, hogy egy királynak, egy igazi királynak, Derekasnok, vitéznek és fényűzőnek kell lennie. Fülöp valójában csak a fegyverforgatáshoz értett, de ezt sem háborúban művelte, hanem lovagi tornákon, meg harci játékokon. Mint ifjú lovagok nevelője, csodákat művelt volna egy kis báró udvarában. De király lévén palotája inkább a kerekasztalról szóló lovagregényben szereplő valamely várkastényhoz hasonlított. Ekkorban sokan olvasták ezeket a történeteket, és az abban foglaltakkal tömték képzeletüket. Egyik ünnepség a másikat érte. A lovagi játékokat lakomák, vadászatok, szórakozások, majd ismét harci viadalok követték. Toll orgiával a sisakokon, és asszonyoknál is ékesebben felcicomázott lovakkal. Fülöp igen komolyan foglalkozott a királyság ügyeivel naponta egy óra hosszat, amikor velejtékben úszva tért meg egy viadalról, vagy egy dús lakoma után ahonnan teli bendővel kábultan érkezett. Kancellária, kincstárnoka és számtalan más tisztségviselője döntött helyette, vagy pedig Robert Dártoához fordultak utasításokért. Valójában inkább Artoá grófja kormányzott, s nem az uralkodó. Semmiféle nehézség nem merülhetett fel, amellyel kapcsolatban Fülöp ne kérte volna ki Robert tanácsát. Ártó mindenki teljes bizalommal engedelmeskedett, tudván, hogy a király valamennyi rendelkezését helyeselni fogja. Ilyen körülmények közepette jutottak el a koronázásig, ahol majd az érsek Guillaume de Tri helyezi a koronát egykori neveltjének homlokára. A május végé rendezett ünnepségek öt napig tartottak. Úgy tűnt, mintha az egész királyság Reimsben gyűlt volna össze. De nem csak a királyság, hanem Európa egy része is, a gőgös és pinctelen Jánossal, Csehország királyával, Guillaume de Heinaugroff-val, Namur és Lotaringia hercegével együtt. Öt napig tartó örömünnep és lakoma olyan bőség és tékozlás, amilyent a remszi polgárok még soha nem láttak. Ők, akik az ünnepségek költségeit fedezték, és annyira húzódoztak az utóbbi koronázások terhétől, ez alkalommal könnyű szívvel adtak kétszer, sőt háromszor annyit is. A francia királyságban száz esztendő óta nem ittak ilyen sokat. Az udvarokon meg a tereken lóhátron kínálgatták az italt, az arra járóknak. A koronázás előtti napon a lehető legnagyobb pompa közepette, a király novaggá ütötte Louis de Crécit, Flandria és Növel grófiát. Elhatározták ugyanis, hogy a koronázás alatt Flandria, grófia tartja majd Nagy Károly kardját, és nyújtja át a királynak. Mindenki csodálkozott, hogy a hadag főparancsnoka beleegyezett, hogy megfosszák ettől a hagyományos szítségétől. Flandria grófját tehát ezért kellett lovaggá ütni. Kimutathatta-e ennél nyíltabban hatodik fülöp a flamandrokon iránt tanúsított barátságát? Másnap, a székesegyházban lezajló szertartás során, amikor Louis de Bourbon, a francia király főkamarása, Felhúzta a királylábára a liliumokkal díszített cipőt, majd felszólította Flandria grófját, hogy nyújtsa át a kardot a királynak. A gróf nem mozdult. Louis de Bourbon megismételte a felhívás. Ők egyelmessége, Flandria grófja. Louis de Chrissy továbbra is összefont karral, mozdulatlanul állt. Ők egyelmessége, Flandria grófja, kiáltotta börbön hercege. Ha a kegyelmességed vagy kegyelmességed képviseletében, bárki más jelen van, az jöjjön és teljesítse feladatát, amely cselekedetre a hűséges megszegése büntetének terhe alatt ezennel felszólítjuk. Mélséget csend telepedett a boltívek alá. A főpapok, báruk és előkelőségek arcán a riad meglepetést tükröződött, de a király közömbös maradt. Robert D'Artois levegőbe emelt orral szimatól, mintha az ablakokon beáramló napsugarak játéka kötné le a figyelmét. Végül Flandria grófia hajlandónak mutatkozott előbre lépni. Megállt a király előtt, meghajolt és így szólt. Ször, Ha Növer grófját vagy hűbér urát szólítják, már előbb jelentkeztem volna. De hát nagy uramtán nem Flandria grófja? kérdezte hatodik fülöp. Csak a nevet viselem, szőr, de hasznom nem származik belőle. Hatodik fülöp ekkor felöltötte legkirályibb ábrázatát. Mellét kidüllesztette, és Tétova pillantással rát a gróf felébökve. Igen, nyugodtan megkérdezte. Mit nem mond, rokonom? Ször, folytatta a gróf. Brüssz, Ippen, Popering és Kasszell lakói előztek birtokomról, és sem grófjuknak, sem hűbérúruknak nem tekintenek többé. Annyira lázunk az ország, hogy csak nagy fáradtsággal, titokban juthatok el a Hatodik Fülöp széles tenyere ekkor lecsapott a trónkarfájára. Ezt a mozdulatot gyakran látta Szép Fülöptől, és mert nagybátya oly hamisítatlan megszemélyesítője volt a fenségnek, öntudatlanul is őt utánozta. Louis, szép rokonom! Mi kegyelmességedet Flandria grófjának tekintjük, jelentette ki hangos szóval, és a mai napon kapott szent kenetre, meg a szentségekre fogadjuk, hogy mindaddig sem békénk, sem pihenésünk nem lészen, amíg vissza nem helyezzük grófságának birtokába. Ekkor Flandria grófja letérdelt, és ekép válaszolt. Hálás köszönet, szőr! És tovább folytatódott a szertartás. Robert D'Artois a szomszédaira kacsintott, és akkor mindenki megértette, hogy ez a botrány egy előre kitervelt volt. Hatodik fülöp tehát megtartja azt, amit megválasztásának biztosítására Robert ígért Flandria grófjának. Ezen a napon Filip Dévrő is a Navarrai király palástjával a vállán jelent meg. A szertartás után a király nyomban összehívta a péreket és a bárókat. családjának hercegeit, a koronázáson résztvevő külországokból jövő nagyurakat, és mintha az ügy egy órai halasztát sem tűrne, megtanácskozta velük, hogy mikor indulhatba, Flandria lázadói ellen. Egy vitéz királynak kötelessége megvédelmezni vazallusának jogait. Néhány óvatos elme úgy vélte, hogy már jócskán benne járnak a tavaszban, és esetleg csak az esőzések idejére tudnának felkészülni. Ők még emlékeztek Cziba-Kodolajos sáros hadjáratára, és azt javasolták, hogy a háborút halasszák el egy évvel. A hadak öreg főparancsnoka, gosé azonban megszégyenítette őket, amikor harsány hangon rájuk rivalt. Akinek szívügye a harc, az mindig alkalmasnak tartja az időt. 78 éves lévén sietve igyekezett hát megszervezni élete utolsó hadjáratát. Most határozottabbnak mutatkozott, mint amikor beleegyezett, hogy elvegyék tőle. Nagy Károly kardját. Így az angolok, akik a lázadás mögött állnak, alapos leckét kapnak, tette hozzá zsörtölődve. Hát nem olvastak-e a lovagregényekben nyolcvan esztendős hősök tetteiről, akik a csata hevében képesek voltak nyergéből kiverni az ellenséget, és koponyájának csontjáig széthasítani sisakját. Lehet, hogy a bárók kevésbé lesznek bátrak, mint ez az öreg veterán, aki hatodik királya oldalán oly türelmetlenül készülődik a háborúra. Hatodik Fülöp trónjáról felemelkedve kiáltotta. Aki szeret, követ. Szavait általános lelkesedés fogadta. Tüstént elhatározták, hogy a hadat július végére és mint egy véletlenül árázban gyűjtik össze. Robert kihasználhatja ezt a lehetőséget, hogy kisé felkavarja Mao grófságát. Így aztán augusztus elején bevonultak Flandriába. Fourné, Dixmoïd, Popering és Kassel 15 ezer katonáját egy Zanekvin nevű polgár vezette. Zanekvin meg akarta mutatni, hogy ismeri a szokásokat és kihívást intézett a francia királyhoz, amelyben a csatanapjának kijelölését kérte. Fülöp azonban megvetette ezt a bugrist, aki uralkodói szokásokat vett fel és visszaüzent a flamandoknak, hogy mint vezér nélküli katonák védekezzenek úgy, ahogy tudna. Ezután két marsalját, Mathieu de Tritt és a zöld oroszlán lovagjának nevezett Robert Bertrandot küldte, hogy égessék fel Brüskér környékét. A visszatérő két marsalnak lelkesen gratuláltak, És mindenki örvendezett a távolban lángoló szegényes házak láttán. A lovagok lecsatolták páncéljukat, Pompás ruhákat öltve sorra látogatták egymást, Hímzett sátrak alatt heverészvel akomáztak, És rakkoztak bizalmasaikkal. A francia tábora megszólalásig hasonlított Artúr királynak a képes könyvekben ábrázolt táborához, és a bárók Láncélotnak, Hektornak és Galahadnak képzelték magukat. Ekkor történt, hogy a Vitéz király, aki azt tartotta, hogy jobb félni, mint megijedni, éppen vidám társaságban vacsorázott, amikor a 15.000 flamand előzönlötte táborát. Magasra emelt zászlóikra kakast festettek, és ezt írták alá. Akkor győz a talált királyhada, ha felhangzik-e kakasnak szava. A flamandharcosok rövid idő alatt végigdúlták a féltábort, elvagdosták a sátrakat tartó köteleket, felborogatták a saktáblákat, ledöntötték a lakomázó asztalokat, és igen sok urat megöltek. A francia gyalogos csapatok megfutamodtak, Rémülettől hajtva lélekszakadtan hátráltak, amíg el nem érték a negyven mérfölddel mögöttük fekvő Szent-Omer. A királynak alig maradt annyi ideje, hogy magára kapja francia címeres köntösét, fejébe húzzon egy bőrsisakot, és paripájára pattanva összehívja bajnokait. Ebben a csatában merő híjúságból mindkét fél súlyos hibát követett el. A francia lovagok lebecsülték a flamand köznépet. A flamandok pedig annak bizonyítására, hogy ők is vannak olyan jók, mint a franciák. Páncélt öltöttek, holott gyalogszerrel támadtak. Hajnau grófjának és fivérének zsang tábora kissé távolabb terült el. Ők indultak meg elsőnek, hogy oldalba kapják a flamandokat, és szétszórják támadó A király által összeterelt francia lovagok csak ezután rohantak rá, a hivalkodó felszereléstől nehézkesen kesen mozgó gyaloghadra, hogy tömegeiket nehéz csataményeik patája eltiporja. A lánszalotok és galahadok megelégettek annyival, hogy legázolták, felüggelték az ellenséget, aztán csatlósaikra bízták, hogy késsel végezzenek a legyőzöttekkel. Aki menekülni próbált, azt elsodorta egy vágtatóló. Aki meg akarta adni magát, annak nyomban elmegszették a torkát. 13000 flamand maradt a csata mezőn. Elképesztő vas és hullahegyet alkotva. És a föld, a fű, a lovak szerszáma, ember vagy állat, minden minden lütykos volt, a tömérdek vértől. A kezdetben kudarcsal fenyegető Kassel melletti csata Franciaország teljes győzelmével végződött. Már is úgy emlegették, mint egy újabb Bouvín. Pedig az igazi győztes nem a király volt. Sem Gosé, a hadak öreg főparancsnoka. Sem Robert D'Arton. Bármi nagy vitességről is tettek bizonyságot, amikor, mint a lavina, zódultak az ellenfél soraira. Aki mindent megmentett, az Guillaume de gróf volt. De a dicsőséget sógóra hatodik fülöp aratta le. Egy olyan hatalmas király, mint Fülöp nem tűrhetett többé semmiféle mulasztást vazallusai részéről. Ezért felszólítást küldött az angol királynak, Gáyen hercegének, hogy haladéktalanul jöjjön Franciaországba és hódoljon előtte. Alig, léteznek üdvös vereségek, viszont akadnak szerencsétlen győzelmek. Franciaországnak kevés nap került olyan sokba, mint a Kasszeli csatanapja. Mert számos hamis képzetet sugalt, mindenek előtt azt, hogy az új király legyőzhetetlen, továbbá, hogy a gyalogos katonák haszna vehetetlenek a háborúban. Ennek az illúziónak húsz évvel később Créci lesz majd a következménye. Addig is bárki, aki zászlót vagy lencsát hordott, még a legegyszerűbb fegyvernök is sajnálkozva nézte nyergének magasából azt az alacsonyrendű emberfajtát, aki gyalogosan járt kell. Ezen az őszön, október közepetáján Magyarországi Klemencia úrnő, a szerencsétlen sorsú királyné, aki Civakodó Lajos második felesége volt, 35 éves korában meghalt lakhelyén a tempül régi palotájában. Annyi adósságot hagyott hátra, hogy halála után egy héttel mindenét, amilye csak volt, gyűrűket, koronákat, ékszereket, bútorokat, fehér neműt, ötvös tárgyakat, de még a konyhaedényeket is árverésre kellett bocsátani, az itáliai hitelezők, a bárdik meg a tolomeik követelésére. Lábát húzva, rengő pocakkal, csukott fél szemével, az öreg Spinello tolomei is megjelent ezen az árverésen, ahol a király megbízásából hat ötvös végezte a becslés munkáját. És mindazt szétszóródott, ami Clemencia királynénak egyesztendei kétes boldogságot adó. Egy szép aranykalap, négy nagy balaszrubinnal, négy nagy smaragdal, tizenhat kis balaszrubinnal, 16 kis maragdal és 8 alexandriai rubinnal 600 livre értékelve, eladva a királynak. Egy gyűrű, négy zafirral, amelyből három metszett, egy meccés nélkül csiszolt, 40 livre értékben. Megvette a király. A legdrágább tárgyat a Bárdi társaság vásárolta meg, egy gyűrűt Magyarországi Klemencia legnagyobb rubinjával, amelyet ezer livre értékeltek. Nem kellett kifizetniük, mert az árát lebonták követelésükből, amellett bizonyosan tudták, hogy továbbadhatják a pápának, hajdani adósuknak, aki most mesét vagyonnal rendelkeze. Robert D'Artois annak bizonyítására, hogy nem csak fedeles serlegek, és egyéb ivó alkalmatosságok érdeklik. Harminc livrért egy francia nyelvű bibliát is vásárolt. A templomi öltözékeket, tunikákat és dalmatikákat Sártrép püspöke vette meg. Egy Guillaume le flamand nevezetű ötvös jó üzletet csinált az elhunyt királyné aranyét készletével. A lovakat 692 Livrért kötötték el az istállóból. Klemencia úrnő battárját és utvarhőgyeinek kocsiját ugyancsak dobra verték. És amikor mindent elhúzoltak a templopalotájából, úgy érezték, hogy egy elátkozott ház kapuját zárták be. Ebben az esztendőben valóban úgy tűnt, mintha a múlt magától kihunyt volna, hogy tiszta helyet adjon az új uralomnak. Áres püspöke Thierry de Hirszon Mao grófnő kancellárja novemberben meghalt. Harminc éven át volt a grófnő tanácsadója, alkalmasint a szeretője is, és szolgálja minden intrikában. Magányosság telepedett Mao köré. Robert Dartoa egy pierre Roger nevű valóály párti papot neveztetett ki az Áraszi Egyház élére. Mao számára minden kedvezőtlenül alakult. Robertnek viszont minden kedvezett. Hitele egyre nőtt és eljutott a legmagasabb tisztségekig. 1329. januárjában 6. fülöp Perséggé emelte bömolnő rosé grófságot. Robert királyi perlet. lett. Mint hogy Anglia királya kislekedett letenni a hűségesküt, úgy döntöttek, hogy ismét megszállják a Gájenni hercegséget. De mielőtt még a fenyegetést fegyverekkel valóra váltották volna, Robert D'Artoát Avignonba küldték, hogy megszerezze 22. János pápa közben járását. Robert két elbűvölő hetet töltött a Rón partján. Mert annak számára, aki szerette az asztal meg a játék örömeit és a szép kurtizánokat, páratlanul élvezetes városnak bizonyult Avignon, ahová áramlott a kereszténység minden aranya, s amely egy 80-as éveiben járó aszkéta életű pápa uralma alatt állt aki a pénzügyi adminisztráció, a politika, meg a teológia problémáiba temetkezett. Franciaország új perjét többször is fogadta a Szentatya. Tiszteletére díszlakomákat rendeztek a pápai palotában, ahol Robert tudálékosan elcsevegett néhány bíborossal de zajos ifjúságának ízléséhez híven a legkétesebb értékű emberekkel is kapcsolatba került. Bármerre járt, minden erőfeszítés nélkül vonzotta a könnyű erkölcsű leányzókat, a rakoncátlan fiúkat, az igazság szolgáltatás alól kibújt személyeket. Ha a városban csak egyetlen orgazda is élt, azt egy negyed óra alatt felfedezte. Az a szerzetes, akit rendjéből egy kiadós botrány miatt elkergettek, a lopással vagy hamis esküvel vádolt klerikus ott toporgott előszobájában, hogy pártfogását kérje. Az utcán gyakran köszöntötték rossz arcú járókelők, s ő hasztalan próbált visszaemlékezni, hogy melyik város melyik öröm tanyáján találkozott velük valamikor. Bizalmat ébresztett a csavargókban, és ezen mit sem változtatott az a tény, hogy jelenleg ő volt a francia királyság második hercege. Öreg szolgája, Lormé, aki már túl koros volt a hosszú utazásokhoz, nem kísérte el. Egy fiatalabb, de hasonló iskolát kiárt legény. Gieden de most be Lormé szerepét és látta el ugyanazokat a teendőket. Ez a Gélyé hajtott fel Robert nagyor számára egy bizonyos Maciot-le-Mant, egy mindenre elszánt facér katonát, aki árázban született. Maciot jól ismerte Thierry de Hirston püspököt, Thierry püspök pedig szívét és élete utolsó éveiben egy barátnővel osztotta meg, a nála jó húsz évvel fiatalabb Jean de Divonnal, aki mostanában eléggé fennhangon panaszkodott Máó aki a püspök halála óta igen sok kellemetlenséget okoz neki. Ha nagy uram meghallgatná ezt a Divion asszonyt! Robert D'Artois, mint oly gyakran most is megállapította, hogy kétes hírű személyek társaságában forgolódva Mennyi mindenről értesülhet az ember? Máki katona kezére természetesen senki nem bízná rá az erszényét gondolkodás nélkül, de ez a fickó felettébb érdekelt dolgokat tudott. Új ruhában, egy jól táplált hátán útnak indította éjszak felé. Robert Márciusban tért vissza Párizsba, Kezét dörzsölgette, és azt állította, hogy nem sokára valami új dolog fog történni jártóában. Királyi okiratokat emlegetett, amelyeket egykor Thierry püspök lopott el Mao számára. Dolgozó szobája ajtaján gyakran belépett egy kámzsával fedett arcú asszony, akivel hosszú és titkos beszélgetéseket folytatott. Hétről hétre bizakodóbbnak, vidámabbnak látták, és egyre határozottabban cénozgatott ellenségeinek közeli megszégyenülésére. Áprilisban az angol udvar megfogadta a pápa intelmét, és ismét Párizsba küldte orleton püspököt, 72 szeméből álló kísérettel, főpapokkal, doktorokkal, íródeákokkal és inosokkal hogy megtárgyalja a hűséges küszövegét. Szabályos szerződést készültek kötni. Anglia ügyei nem a legjobban álltak. Lord Mortimer alig hajárult hozzá saját jó hírének növeléséhez, amikor megadatta magának a perséget, és amikor csapataival fenyegette az ülésező parlamentet. A ferdenyakúnak nevezett Harry Lancaster köré tömörült bárók egy fegyveres felkelését is el kellett nyomnia. És nagy nehézségei támadtak a kormányzás során. Május elején, 80. évének küszöbén, meghalt a derék Gossé de Satillon. Szent Lajos uralkodása alatt született, és 25 évig töltötte be a hadak főparancsnokának tisztjét. Nyers hangja gyakran megfordította a csaták sorsát, és mindig érvényesült a királyi tanácsban. Május 26-án a fiatal harmadik kedvvárt király, aki apjához hasonlóan utazása költségeinek fedezésére 5000 livrnyi kölcsönt vett fel a lombárt bankároktól, hajóra szállt Doverban, hogy hodolattal járuljon franciaországi unokafivére elé. Sem anyja, Isabella, sem Lord Mortimer nem kísérte el. Nagyon féltek, hogy távollétük létük alatt a hatalom más kézbe kerülhet. Egy 16 esztendős uralkodó indult útnak, két püspök felügyeletére bízva, hogy szembenézen a világ legnagyobb tekintélynek örvendő udvarával. Mert Anglia gyenge és megosztott, Franciaország pedig minden ható volt. Nem akadt nála hatalmasabb nemzet a keresztény világban. Ez a virágzó királyság, sűrű népességével, gazdag iparával, mezőgazdasági termékekkel bőven elhalmozva, a még hozzáértő közigazgatástól és még tetrekész nemességtől irányítva, a legirigylésre méltóbbnak tűnt. És a talált királyt, aki csak sikereket aratva egy év óta kormányozta, irigyelték leginkább a föld minden királya között.